Dacă apoi, după psalmist, toată mărirea fetei împăratului e dinăuntru, e înăuntru ființei sale, psalmul 44 cu 15, o vom căuta noi undeva afară. Sau dacă, după cuvântul apostolului Dumnezeu, în inimile noastre a dat Duhul Său ce strigă, Ava, Părinte, Romani 8 cu 16... Nu în inimile noastre ne vom întâlni cu Duhul? Dacă în sfârșit, după Domnul profeților și al apostolilor, împărăția cerurilor e înăuntru vostru, Luca 17.21 nu va fi în afară și de împărăția cerurilor cel ce se silește să școată mintea din cele dinăuntru ale sale. Inima dreaptă, zice Solomon, caută o simțire, pilde 27 cu 21, pe care același o numește în loc spirituală, și divină. Spre această simțire toți părinții îndeamnă zicând, mintea spirituală, noeros, e îmbrăcată fără îndoială într-un simț spiritual, care fiind și nefiind în noi, să nu încetăm al căuta. Vezi că chiar când vrea să se opună cineva păcatului sau să dobândească virtutea sau să obțină cu una luptei virtuoase, sau mai bine zis simțul cel spiritual ca arvuna pentru lupta acea virtuoasă chiar în cazurile acestea e necesar să-și adune mintea, să-și strângă mintea înăuntru trupului și înăuntru său, puterea de judecată a minții, concentrarea minții. A scoate mintea afară nu din cugetul trupesc și din trup, ca afară să se întâlnească cu vederile spirituale, cea mai mare din rătăcirile eline. Adică, pentru Sfinții sihaști <coughs> pentru spiritualitatea noastră, nu există vedenii pe care le vedem așa ca niște reprezentări în aer, ca forme picturale, ca sub forme naturaliste, ci vederile duhovnicești sunt vedere care se produc înăuntru ființei noastre. De aceea repetăm fraza, că este foarte importantă. Scoate mintea afară, nu din cugetul trupesc, ci din trup, ca afară să se întâlnească cu vederile spirituale, cea mai mare din rătăcirile eline, rădăcina și zvorul oricărei rezii. Invenția și inspirația demonilor cauză a demenței și produsul extravaganței. De aceea cei ce vorbesc inspirația inspirația demonilor și-au ieșit din ei înșiși, ne dându-seama nici măcar de ceea ce zic, de ceea ce spun. Noi însă nu numai că suntem în trup și în inimă, ci și mintea însăși o mânăm înăuntru, înăuntru Inimii noastre. Condamne-ne, deci, cu cei ce se ne condamne, deci, ce întreabă cum ar putea mâna cineva mintea înăuntru, înăuntru inimii sale, când ea nu e separată de suflet, ci e chiar în el. Aceștia nu-și dau seama că altceva e ființa minții și altceva e lucrarea ei. Și Sfântul Grigorie vorbește despre. Uh, închiderea lucrării minții în inima, ci nu a minții. Sau mai bine zis, știind aceasta, au intrat de bunăvoie rândurile minții în ușor, fiind ajutați în sofismele lor de omonimia celor două lucruri, adică de minte și lucrarea minții. Că ne primind adevărul simplu al învățăturii duhovniceștei excitați și exercitați de dialectică spre contraziceri, cum spune Sfântul Vasire cel Mare, schimbă puterea adevărului în probabilitatea sofismelor cu ajutorul contrazicerilor falsei cunoștințe. Experiențe uh, ale minții, cunoaștere, cunoaștere numai prin filosofie. Numai așa pe lucra cei ce, fără a fi duovnicești, pretind să distingă și să învețe cele duovnicești. Adică, fără experiență, le înțeleg numai mental. Căci, desigur, n-au uitat că mintea nu e ca vederea care pe celelalte le vede, pe sine însă nu se vede, ci ea acționează și asupra celorlalte când ar trebui să le cerceteze acțiune numită de Dionisie cel Mare. Atenție, de Dionisie cel Mare, care sunt Sfântul Dionisie mișcare în linie dreaptă, dar se întoarce și acționează și asupra sa când se privește pe sine acțiune numită de același mișcare circulară. Și aici Sfântul Dionisie cel Mare, Sfântul Dionisie Ropagitul vorbește despre Mișcarea minții linie dreaptă când privește ceva din afară, iar mintea se mișcă în mod circular când vrea să vorbească despre un gând pe care mintea îl, îl, îl, îl încearcă să-l aprofundeze. Deci avem o mișcare a minții, asta este această idee o mișcarea minții dreaptă, liniară, în momentul când uh, privim afară, stăm față în față cu realitățile pe care le judecăm, pe când, și asta știm cu toții, pe când atunci când dorim să aprofundăm un subiect, mintea noastră se mișcă circular, aprofundează, sapă înăuntru uh, memoriei și a puterii noastre de reprezentare, de imaginare a lucrurilor și la puterea noastră de judecată de a judeca lucrurile și astfel ajungem la niște opinii valabile conforme cu ceea ce putem să înțelegem. Lucrarea aceasta din urmă a minții cea circulară e mai înaltă și mai proprie pentru ea. Adică tocmai ceea ce vrea uh, Sfântul Grigorie Palama să spună că puterea Uh, lucrarea minții, puterea de judecată a minții trebuie să coboare în inimă, în mod uh, circular, să se îngroape în inimă, să afunde în inimă. Lucrarea aceasta, din urmă, a minții e mai înaltă și mai proprie pentru ea. Mișcarea circulară, dacă să să sunt de seropagitul. Lucrarea aceasta, din urmă, prin aceasta, ridicându-se mintea uneori deasupra sa, se împreună cu Dumnezeu. Paradoxal, mișcarea circulară adică închiderea lucrării minții în inimă, pare că este o uh, o diminuare a puterii noastre de judecată, uh, paradoxal, uh, în aceste momente, mintea se depășește pe sine prin Harul lui Dumnezeu și se împreună cu Dumnezeu, vede slava sa idee, ideea. împrăștiindu se spune cine sunt Dionisierul Pagitu. Neîmprăștiindu-se mintea, spune mintea asupra celor a de afară, vezi că iese, ieșind deci, trebuie să se întoarcă, de aceea zice se întoarce la sine, iar de la sine se urcă la Dumnezeu ca pe o cale sigură. Iată așadar, zice Sfânt o. Grigore Palama, pe însuși acel nerătăcit privitor al celor duhovnicești, pe Dionisie, declarând că această mișcare e cu neputință să alunece arătăcirea. Deci închiderea minții în inimă este și acolo rugându-ne este o cale nerătăcită. Nu lasă pe demoni să ne fantazeze reprezentări demonice, înșelări demonice. Să luăm aminte la Sfânt Grigorie Palama care cinstea cu atâta reverență și fundamentându-se pe Sfântul de Unis cum nu mai facem noi cei de azi. Mulți dintre noi, păcat, un mare, o mare de serviciu a dus nouă înșine. Continuăm. De la această mișcare, dorind tatăl rătăcirii, diavolul, totdeauna s bată pe om și să-l atragă în mișcarea în care încapă rătăcirile lui, adică poziționarea dreaptă, linie, în linie dreaptă față de obiecte, față de lucrurile din afară, n-a găsit până azi, după cât știm noi, vreun colaborator care se luptă prin discursuri frumoase să atragă pe oameni spre ea. Acum însă a găsit, se pare zujitor, pe Varlam, primul, pe urmă, pe grecoras acum însă a găsit, se pare zujitor, dacă există, conspui, de aceea care compun și tratate ca să îndemne la aceasta și caută să convingă pe cei mulți că e mai bine să se țină mintea afară de trup în timpul rugăciunii, adică mintea să-și imagineze că vorbește cu sfinții, că simte, că vede lucruri dumnezești, chiar și aceea care o îmbrățișa viața înaltă peste cele lume și contemplativă. Ba nu respectă nici ceea ce spune precis și categoric Ioan, cel care a alcătuit prin cuvinte o scară ducătoare la cer, că sunt Ioan Scăraru, că Isihast acela care se silește și să-și închidă partea netrupească a minții, să înțelege, în trup for Părinți Greci, 88, corona 1097, zice Părintele Dumitru Stănilu aici. Potrivit acestui îndemn ne-au ne învățat și pe noi, părinții noștri duhovnicești, ca în rugăciunea minții să ne închidem mintea în inimă. Și cu drept cuvânt, căci dacă n-ar închide cel contemplativ partea netrupească înăuntru trupului, încă mintea în inimă, cum și-ar ține înăuntru mintea, Ceea atașată trupului și străbate ca o formă naturală toată materia organizată. De altă parte, pe de altă parte, materia fiind externă și limitată, n-ar putea primi în sine ființa minții, dacă acea ființă n-ar trăi însușindu-și o formă de viață potrivită cu acest contact, adică că n-am avea minte ca oameni. Vezi, frate, că nu numai celor ce judecă duhovnicește, ci și celor ce examinează omenește, Li se, arat, li se arată că e foarte necesar ca cei ce au ales să fie cu adevărat ai lor și în sens literal monahi, după omul dinăuntru, să-și mâne sau să-și ține mintea înăuntru trupului. Iar a mai ales pe începători să privească asupra lor și să-și mâne prin respirație mintea înăuntru nu e ceva de reprobat, de respins. Cine cugetând corect ar dezaproba ca cei ce nu au încă mintea capabilă să se contemple pe sine însăși adică să intre în inimă, să-și o concentreze asupra ei prin oarecare metode. Mintea celor ce sunt la începutul acestei lupte, chiar concentrată fiind, sare continuu și trebuie, deci trebuie adunată continuu mintea celor care încep de acum rugăciunea inimii, spune Sf. Grigorie Palama, ne fiind învățată cu această stare de concentrare, care este foarte dureroasă la nivelul minții și al trupului nostru, vrea să iasă din această presiune și tocmai mai de trebuie readusă, reconcentrată, continuu, mintea-n inimă, le scapă mereu pentru că sunt neexercitați, neînvățați cu asta și pentru că a nevoie să contemplă mintea pe sine însăși fiind și foarte nestatornică, fiind nestatornică lucrarea minții, puterea minții de a judeca lucrurile și de a de a, de a ieși din această, ea dorește să iasă în această strâmbtorare, strâmb, uh, presiune, concentrare. De aceea sunt unii care îndeamnă pe începător să fie atenți la ce? La respirația ce iese și se întoarce des în cadrul rugăciunii sihaste să fie atenți la ritmul uh, să zică rugăciunea ritmul respirației și să o rețină până ca să-și rețină astfel și mintea, observând-o în cursul respirației. Adică să-și rețină respirația pe măsură ce zice. Adică, Doamne, Seristoase, Fiul lui Dumnezeu, ținu respirația, miluiește-mă pe mine, păcătosul, expirând. Asta vrea să spună Sfântul Grigore Palama. Și că unii părinți duovnicești, îi îndemnau, îi învățau pe ucenicii lor, ca în ritmul rugăciunii să-și ține respirația, împărțind așa rugăciunea, în două, rugăciunea inimii în două, textul rugăciunii. Aceasta până ce înaintând, deci atenție la respirație, e o fază incipientă, aceasta până ce înaintând cu ajutorul lui Dumnezeu, în, se înțelege în, în experiența rugăciunii și făcându-și mintea în stare, să nu mai caute la cele din jurul ei adică să nu mai iese, să nu mai iasă afară din inimă și să nu se mai amestece cu ele, vor putea să o concentreze în chip rigoros asupra unui gândiri unitare gândiri unitare în inima ne putem da seama de altfel că și automat se întâmplă aceasta în cursul lucrării minții căci inspirația și expirația uh inspirarea, vreau să zic că e nu inspirația, deci inspirarea aerului și expirarea aerului decurge liniștit chiar și în cursul unei gândiri mai animate, când avem ceva de gândit. Ne reținem respirația. Cu atât mai mult la cei ce se dedică isihiei cu trupul și cu cugetarea. Aceștia, odinindu-se, duobnicește și încetând pe cât e cu putință orice lucru al lor, întrerup orice activitate tranzitivă, care ți-ar putea gândea, ți-ar ți putea Uh, cam mintea spre a gândi, a citi altceva, dezvoltătoare și variata puterii sufletești privitoare la cunoștințe. De asemenea, toate percepțiile senzitive prin simțuri și scurzicând când orice lucrare a trupului ce depinde de noi, iar pe cele care nu depind cu totul de noi, cum e respirația, atât cât depinde, să ne -o, uh, reținem atât cât putem, bineînțeles. Toate acestea vin la cei înaintați în isihie fără greutate și fără silă. Adică cei înaintați în rugăciunea inimii ajung să uh, ajung să știe cum să respire uh, și să facă rugăciunea și să-și închidă mintea în inimă fără uh, prea multe eforturi, atâta timp cât ei uh, au, uh, au domesticit mintea, au învățat și au și-au format uh, mintea de-așa manieră încât uh, să nu mai peripatetizeze în tot felul de gânduri și să, ștea, să stea simplă, să stea uh, fără gândul, fără imaginație, înăuntru inimii. Intrarea de plină a sufletului în sine e necesar să fie întovărășită în chip nesilit de toate acestea. La începători însă niciuna dintre acestea nu vine fără oboseală, fără concentrare. după cum spuneam, fără multe eforturi. <coughs> Precum iubirea e întovărășită, e cu răbdarea, căci iubirea toate le suferă, iar noi suntem învățați să dobândim răbdarea prin silință, prin concentrare, prin luptare cu uh, obiceiul de a ne răspândi mintea, ca apoi prin răbdare să ajungem la iubire, la fel e cazul și aici, la ce să mai adăugăm și altceva despre acestea? Toți cei experimentați râd de cei ce decretează, cei ce spun, altfel din experiență. Ei nu, se bazează, ei nu se bazează pe cuvinte cei care sunt experimentați și pe truda lor, pe truda lor cu ei înșiși, cu mintea și cu trupul lor, dar se ruga. Iar dascăl cu adevărat mare e numai experiența prin trudă, iar competent, ca să vorbească despre aceste lucruri, este cel care și-a muncit mintea ca să, să, să domolească și să fie proprie unei astfel de cugetări. Aceasta aduce fructe folositoare și respinge frazele fără fruct ale celor certăreți și vanitoși. Va exista și un alt episod, episodul al treilea.